На патрульній машині, мабуть, я краще пішки. Треба пройтися. Як у вас з вільним часом? Капітанові явно не хотілося відпускати Оксану. Ви хотіли запропонувати мені побачення? Засміялася Оксана. На жаль, з цього нічого не вийде. Що, заїдають проблеми? Мені ще й досі не віриться, що ви з прокуратури. Скоріше, з зоопарку. Ці змії. А ви хіба не знаєте? Після Чорнобильської катастрофи радіація викликала неймовірне розмноження змій. І тепер очікується їхня нашестя на Київ. Про Лаокона чули? А хто це такий? Новий начальник нашого райвідділу. Прізвище якесь дивне. Естонець чи що? Древній грек. Оксана перебігла на протилежний тротуар, помахала звідти розгубленому капітанові. А може він не такий уже й розгублений? Нестачу ерудиції, він успішно компенсує певністю своїх сил. А для його професії це найголовніше. Для Оксани така певність теж знадобилася б. Та де тільки її візьмеш? Надто коли на тебе звалилися всі ці жахи з убивствами зміїною отрутою. Зміїло і його донька. Плоскохвості змії із південних екзотичних морів. В'єтнамці в будинку на вулиці Вільде. Хто міг вигадати такий кошмар? Найпростіше було б попросити міліцію встановити спостереження за будинком 72 по вулиці Вільде і на випадок появи Аліни Будяк затримати її а коли отруйниця не вона коли це тільки фатальний збіг обставин і фактів страшна влада слідчого але ніяка влада не дає права гратися людськими долями так само як і душами людськими до прокуратури Оксана добиралася вже по закінченню робочого дня. Але прокурор Полх був іще у себе. Він не викликав Оксани. Вона сама пішла до нього. «У вас щось нове?» – наставив він на Оксану колючі брови. «Чергове вбивство?» «Саме так, чергове вбивство. Але цього разу вже в інших часових і правових координатах». Вона поклала перед повхом міліцейське повідомлення про Змієлова. Почекала, поки прокурор прочитав. Сказала, «Можу доповнити». «Не треба. Я знаю цю справу». «Знаєте?» – Оксана задихнулася від обурення. «До смерті цього чоловіка приклала руку прокуратура?» «Судова помилка. Але винній Піддалися телефонному праву. Прокурора, який дав санкцію на арешт, а тоді контролював слідство, звільнено за невідповідність. Але ж людину не воскресиш. Я це знаю. Тому й буваю набридливим, контролюючи процес слідства. Наші помилки надто тяжкі, щоб легковажити найменшими деталями. «Повх може видаватися декому чоловіком занудливим і противним, але повх справедливий. так що звиняйте. Усякі там інтелігентські штучки-дрючки на мене не діють». Великий Мао сказав, «У інтелігенції є хвіст, і цього хвоста треба вкоротити». «А хіба ви не інтелігент?» «Може, дехто з прокурорів...» і вважає себе так званим інтелігентом, а прокурор Повх не може собі цього дозволити. Так що звиняйте ще раз. Не ми вибираємо своїх начальників, начальники вибирають нас. У цьому вся трагедія. Ще якийсь місяць тому Оксана, рятуючись від казенної нудьги і рутини та від заснеділого Повха, Могла знайти, бодай, короткочасне втечіще у мудрій обителі свого колишнього вчителя, Богораза. А тепер лякалася самої думки про те,